בראשית פרק ל"ג וישא יעקב עיניו, וירא, והנה עשו בא, ואימו ארבע מאות איש, ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל, ועל שתי השפחות. וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדיה אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה שבע פעמים, עד גשתו עד אחיו. וירא עץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבקו. וישא את עיניו, וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר, מי אלה לך? ויאמר, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. ותיגשנה השפחות, הנה וילדיהן, ותשתחווינה. ותיגש גם לאה וילדיה וישתחוו, ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו. ויאמר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? ויאמר, למצוא חן בעיני אדוני. ויאמר עשו, יש לי רב, אחי, יהי לך אשר לך. ויאמר יעקב, אל אם נא כן חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים, ותרצני. קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוהים, וכי יש לי חול. ויפצר בו, ויקח, ויאמר. נישאה ונלך, ואלך לנגדך. ויאמר אליו. אדוני יודע, כי הילדים רכים. והצאן והבקר עלות עלי, ודפקום יום אחד, ומתו כל הצון. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלל איתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. ויאמר אסב, אציגה נא עמך <עניימך> מן העם אשר איתי. ויאמר, למה זה אמצא חן בעיני אדוני? וישב ביום ההוא עשיו לדרכו, שעירה. ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות, על כן קרא השם המקום סוכות. ויבוא יעקב שלם, עיר שכם אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם, וייחן את פני העיר. וייכן את חלקת השדה, אשר נטה שם אוהלו, מיד בני חמור, אבי שכם, במאה כסיתה, ויצא ושם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל.